архістротиг Михаїл, з відповідним написом в німбі, а ліворуч Ісус Христос в хмарах із зірками навкруги. Галера брунатна, висока, двохповерхова. Горішню частину корми пофарбовано рожевою фарбою. В люках галери видно гармати, вітрила на щоглах блакитні. В галері Повно запорожців, які підняли голови вгору і із здивуванням дивляться на Спасителя, що з'являється з хмар з правого кутка корогви і їх благословляє. Типові обличчя та одяг, характерні деталі ставлять цю корогву в ряді пам'яток виключного значення, яких дуже небагато. Групи запорожців компактні, з великим рухом. Малюнок номер один. Коло середньої щогли стоїть поважна постать когось із старшин з піднесеною вгору головою. З правою рукою на грудях. На постаті багато розшитий блакитний жупан із блакитними ж візерунками, підперезаний поясом. Через ліве плече висить на золотому ланцюжку ладунка. Позаду стоять два запорожці у шапках. На першому плані запорожець в круглій блакитній шапці і в темно-синьому жупані. В правій руці він тримає списа, якого відкинув геть далеко під вражінням чудесного явища. За поясом у нього з одного боку заткнута червона хустка, з другого привішена торбинка з двома загнутими на боки ріжками. Ліворуч від нього стоїть другий у круглій шапці, отороченій сірим смужком. Ще далі за ними, по тій же лінії, стоїть Запорожець також у багатому узорному жупані, підперезаний червоним поясом із золотою застіпкою. Рукави його одежі, що випущені з-під жупана, червоні. Лівою рукою він тримає за ефес шаблі, а правою міцно обхопив щоглу. Голову він підніс вгору. Ще далі за ним стоїть, розвівши руки і схиливши голову благовійно вниз, запорожець у білій одежі, підперезаний зеленим поясом. Із середньої щогли спереду запорожець показує правою рукою на чудесне явище. Обличчя він повернув до запорожця у багатому блакитному жупані про якого вже згадувалося, цей Запорожець одягнений у темно рожевий малиновий одіж і підперезаний синім поясом, за яким у нього заткнута рожева хустка. За ним притулився дощоглий другий, із списом в правій руці, у такій же одежі із розтібнутим коміром. Ліворуч від щогли спереду. Повернувшись обличчям до запорожця у блакитному жупані, другий запорожець одягнений також у блакитну одіж. В руці він тримає списа. За ним, під драбиною з линви, що веде на щоглу, стоїть запорожець у круглій шапці. Він тримається правою рукою за щоглу. Внизу, перед цією групою, на східцях, ми бачимо молодого запорожця, із списом у правій руці, який він виставив за борт галери. Одягнений він у жовто-зелену одіж, у синіх штанях, із широкою опушкою і закругленими краями, які розмальовані вузенькими стрічками і перехрещуються між собою. У самого краю галери, перед вище зазначеним запорожцем, Видно голову другого молодого запорожця, що повернув її назад до явища. Між запорожцем у темно-зеленому зупані і третьою щоглою надрожевою надбудовою керми стоїть група запорожців, що із захопленням розмовляють. До цієї групи належить і молодий запорожець, що в правій руці тримає списа, а лівою – показує на Спасителя. На першому плані, спиною до глядача, повернувши голову праворуч, літній запорожець,